פרק ל"ד "תרבו גויים לשמוע ולאומים הקשיבו, תשמע הארץ ומלואה תבל וכל צאצאיה, כי קצף לה' על כל הגויים וחמא על כל צבאם וחרימם נתנם לטבח, וחלליהם יושלכו ופגריהם יעלה בוא שם ונמסו הרים מדמם.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 לילה ויומם לא תכבה, לעולם יעלה השנה, מדור לדור תחרב, לנצח נצחים אין עובר בה. גירשוה כעת וכיפוד, וינשוף ועורב ישכנו בה, ונטע עליה כיתוהו ואבנבוהו. חוריה ואין שם מלוכה יקראו, וכל שריה יהיו אפס.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 אישה רעותה. דירשו מעל ספר אדוני וקראו, אחת מהנה לא נעדרה. אישה רעותה לא פקדו, כי פיהו קיווה ורוחו הוא קיבצן, והוא הפיל להן גורל, וידום חלקתה להם בקו, עד עולם יירשוה לדור ודור ישכנו בה.